עמוס, פרק ח. כה הראהני אדוני אלוהים, והנה כלוב קיץ, ויאמר, מה אתה רואה, עמוס? ואומר, כלוב קיץ, ויאמר אדוני אלי, בא הקץ אל עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו. והילילו שירות היכל ביום ההוא, נאום אדוני אלוהים, רב הפגר,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 אם אשכח לנצח כל מעשיהם. העל זאת לא תרגז הארץ, ועבל כל יושב בה, ועלתך האור כולה, ונגרשה ונשקעה כי אור מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני אלוהים, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. והפכתי חגיכם לאבל, וכל שיריכם לקינה. והעליתי על כל מותניים שק, ועל כל ראש כורחה, ושמתיה כאבל יחיד, ואחריתה כיום מר. הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח,